Dar măcar e luptă strânsă Apligă Eu Sperăm așa. că ne distrăm Eu las aștept pe Moise, sincer Europa FM Pe prevență, cu tine Europa FM Hai să-i și dăm o piesă Poate vine mai repede la, ra repede la radio da. M-am gândit la un green day așa pentru Moise de dimineață Ești de acord și tu, sigur, Vlad comandă. Da. E dată Da, da <laughs> și un sfert bună de Another turn a fork stuck in the road. Time you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this the end is right. I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial Something unpredictable But in the end is right I hope you had the time of your life But in the end is right. I hope you had the time of your life It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you at the time of your life. 7 și 17, ascultați Europa FM Bună dimineața, vă, vă salutăm din studioul de Nu știu ce voiam să zic Bună dimineața Acum că ni se măresc salariile tuturor Nu tuturor, n-ai inteles nimic Bună dimineața, am vrea să începem cu mă vești bune O să vă explicăm imediat de ce sunt vești bune Bugetarii vor Unii bugetari Unora, li se va dubla salarii, li se vor dubla salarii Păi nu mai înțelegi nimic Ministrul hai. muncii, doamna Alia Olguța Vasilescu Așa? A anunțat că salariile bugetarilor de până la pragul de 4000 de lei se vor dubla, frate, iar cele care depășesc acest nivel se vor majora cu 45%. Declarațiile au fost făcute sâmbătă seară, la România TV. Am văzut emisiunea, doamna Lia Olguța Vasilescu mai voia să anunțe ceva, dar a fost întreruptă, din păcate, de moderator. Și noi avem, am făcut rost de brief. Era adică, deja prea știu... mult. Hmm? Era deja prea mult. Nu, dar moderatorul n-a fost atent și a întrerupt-o exact când doamna Lia Olguța Vasilescu deschisese gura să anunțe că tot prin decizia guvernului, începând de săptămâna asta cam de pe miercuri joi, toți câinii din România vor umbla cu covrigi în coadă pe străzi și la fiecare colț de stradă se vor monta cișmele în cadrul Programului Național de Dezvoltare din care va curge permanent, gratuit, Lapte și bere. Uh, lapte și, și, și be miere. <laughs> Gratis. Pentru toată lumea. Deci, cine are crim cu coadă, o să mănânce covrigi pe săturate toată ziua Asta cu salariu dublat. Cred că mici pentru bugetari, și bere pentru cei de la multinaționale. Uh -huh. Sau cum? Sau invers. Da, nu știu. Sau... Da. Asta e. Deci doamna Lia Olguța Vasilescu de asemenea mai voia să anunțe că vrea să schimbe numele din Lia Olguța Vasilescu Să se treacă în buletin Lia Dubluța -Vasilescu. Deci anunțul declarația a fost așa Până la pragul de 4.000 de lei a zis doamna ministru al muncii Salariile așa. se dublează După 4.000 de lei o creștere cu 45% salariilor. salariilor. Iar după pragul de 7.000 de lei sunt creșteri dar nu foarte mari deci, Cam toată lumea o să ajungă spre 7000, înțeleg Da, nu, toată lumea o să ajungă vreo 15-16000 Deci calculul este tălâm din multe puncte de vedere Care va să că cine are să zicem 3900 de lei intră la dublare Deci va primi 7800 Iar aia care au 4800 Sunt mai ghinioniști, nu primesc decât 45% în plus, adică 5900 de lei Adică dacă aia cu 4.000 de lei, o să fii mai tare decât aia care au 5.000. Cam asta este calculul guvernului. Da. Totul nu are nicio legătură. Adică dacă e ministru, ceva ce mai trebuie? De deci ce mai trebuie și alții. E ministru? Gata, s-a rezolvat. Poți să spună orice. Sindicaliștii sunt nemulțumiți. Adică de ce se dublează nu numai Ah, A, ok. <laughs> <laughs> Ar fi fost prima dată când sindicatele nu erau de acord. Nu, sindicatele sunt de acord. Sindicatele sunt în reflexul asta pavlovian. Dacă vine un ministru și spune cresc salariile, ei spun perfect, dar de ce atât de puțin? Ăsta este reflexul. În sine este o veste foarte proastă dacă vine șeful și ziceți măresc salariul, îți dublezi salariul acum și luna viitoare dăm faliment. Asta ar trebui să te îngrijoreze. Dar sindicatele nu pot depăși și o bună parte, din păcate, din electoratul României, nu poate depăși prima fază a judecății logice. Mărirea salariilor, bun. Sigur, mărirea salariilor, bun, dar dacă mărirea salariilor egal faliment, asta înseamnă mărirea salariilor rău. Ideea că se pot dubla salariile așa din nimic în condițiile în care inflația este negativă, creșterea economică există, dar nu e chiar atât de mare. Productivitatea n-a sporit, nu produce mai mult, ba din contră, sunt încasări mai mici pe luna ianuarie decât cele estimate, sunt încasări semnificativ mai mici. Sunt avertismente de peste tot Bă, băieți, aveți grijă că dați de gard economia Ah, vine... eu cred că exagerez Ministrul bani. și că zice, gata, se dublează salariile uh, Ok, asta este Adică nu întreabă nimeni de unde banii Eu nu înțeleg, de ce nu se triplează? De ce nu m-a dublat? Adică, de ce numai Dacă ai 4.000, să-ți dea 12.000 de lei? De ce să-ți numai 8.000? De ce guvernul ăsta atât de zgârcit și nu face decât să dubleze? Părerea mea este că totuși asta e o veste bună Așa. Dată de Lia Dubluța Vasilescu Pentru că eu chiar aș vrea să se întâmple cât mai repede Pentru că ia, cu cât, cu cât se, mai repede se prăbușește economia Cu atât mai repede revenim la realitate Este ultima noastră speranță în momentul ăsta Deci programul guvernamental al PSD Este atât de generos cu cheltuielile Eu cred că depășește promisiunile din campanie Dacă mă întreb pe mine cu mult. Adică acolo n-a vorbit nimeni de dublat. Da, dublarea că Dacă salarii. vorbea cineva de dublat. n nicio logică. Săream și eu, uite, cu da. Luca eram pregătit mergeam, votam și noi mergem la stai. Da. Noi, de ce și să votam nu votăm direct? Da. Și asta, încă o dată, dragii noștri ascultători, nu are nicio legătură cu că suntem bugetari, că suntem privați. Da, toată lumea e de acord, dar trebuie salarii mai mari pentru medici, pentru profesori. Dar să dublezi salariile așa, din nimic peste noapte vine o doamnă la televizor și anunță, gata, avem o lege și dublăm salariile. Din ce... Deci vă spun, singura noastră speranță să se probușească repede economia ca mai scurtăm suferința. Nici așa, nu suferința. știu dacă e bine. Vine <laughs> mai da? siguran cu BiziDay în câteva minute și vă reamintesc după ora 8. Va fi în studioul Europa FM ca să ne spună ce s-a întâmplat vineri seara cu aplicația BiziDay. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Putină temperatură sau puseuri de căldură? Tu inofensivă sau convulsivă? Gripa ta e sau răceala ta e gripă? Cumpără un tratament corespunzător și ai ca o cutie de ceai antigrip de la Dr. Hart. Oferta valabilă în perioada 1 februarie 31 martie 2017. Produsul cadou este Dr. Hart ceai antigrip, 20 de plicuri și se acordă la cumpărarea unei selecții de produse recomandate de medic sau farmacist pentru tratarea simptomelor de răceală și gripă. Detalii pe sensiblu.com sau în farmacii. Avem grișă să te faci bine! Ziua bună se cunoaște după cafea ta dimineața. La Emag ai până la 45% reducere la espressoarele Bosch Tassimo. Cumpără de pe Emag Espressoar Automat Bosch Tassimo Vivi ce prepară o gamă variată de băuturi la doar 209 lei. Prigătește băuturi complet automat cu atingere de buton. Bosch, tehnică pentru o viață. Emag. Tu știi care e vârsta reală a ficatului tău? Fortificat foarte, cu cea mai mare concentrație de fosfolipide esențiale, reface în mod natural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 bucura de gustul delicios al cadelelor, Salvia Zep. Ține tuse și durerii piept. Hei, hai să-ți dau un pont. Orice zi începe mai bine atunci când ai un mic dejun gustos. Surprinde-i pe cei mici și înlocuiește clasica omletă cu brioșe pregătite cu ouă bătute, spanac, mozzarella și roșii cherry. Pentru dimineți pline de prospețime, piața Lidl îți aduce roșii cherry la 3,49 lei caserola de 250 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Mama știe un preț mai bun. Fără teamă că n-ai întrebat toată familia înainte. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Primăvara începe cu reduceri prietenoase. La Aldex ai până la 400 de lei reducere la aragazurile Zanussi și Electrolux. Ia-ți aragaz Zanussi cu sistem de siguranță, ușă cu geamuri detașabile pentru curățare ușoară și transport gratuit la 599,9 lei.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 7 și 29 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Nu vi s-a părut ciudat modul destul de ferm al cursului de schimb în toată această perioadă de turbulențe politice? Nu v-ați întrebat cum de e posibil ca leu să rămână neafectat nici în momentul în care Comisia Europeană însă își atrage atenția Guvernului României cu subiect și predicat că anul ăsta deficitul se duce semnificativ peste 3%. Eu v-am avertizat, nu știu dacă mai țineți minte, că există o astfel de posibilitate. Sincer să vă spun, mă așteptam chiar la o apreciere aleului față de euro. Dar să vă mărturisesc că acum, longevitatea stabilității cursului m-a cam surprins și pe mine.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 Au fost intrări de valută. Cam asta este explicația faptului că piața valutară de la București a stat într-un echilibru destul de bun, cu un euro fluctuând puțin în sus și puțin în jos, pe lângă valoarea de 4,52 de lei. Și nici la 4,55 de lei pentru un euro nu era chiar o tragedie, să fim sinceri. Da, următoarea întrebare este de ce vin bani străini în România? Ei nu-i aud pe politicienii noștri cum bleastăm o multinaționalele de valma cu sără și cu tot felul de oculte mondiale? Ba, aud da, nu cred că iau în serios. Și apoi de ce ar lua? Că în economie nu prea merge să pui batista pe țambal. Piețele sunt precum vasele comunicante, iar o batistă pusă într-o parte nu face decât să screască crească nivelul în altă parte. Ceea ce încerc să vă spun este nu că ar fi ținut artificial cursul de schimb al euro, ci faptul că echilibrul său este cauzat de un dezechilibru din altă parte, din piața dobânzilor, care, bineînțeles, că au crescut semnificativ de la începutul anului, când este atât de evidentă ora la bugetul de stat pe 2017. Unii au zis că fie cei de la trezorerie sunt beți, fie chiar vor să crească dobânzile. Eu zic doar că sunt disperați, căci în perioadele astea de turbulențe politice, costurile de finanțare ale statului au crescut cu 25% și suntem abia la începutul lunii martie. Normal că vin străinii cu bani. Ei schimbă în lei ca să împromute disperarea statului român. De acolo se plătesc majorările de pensii, de salarii, previzibil, vă reamintesc bunicii din România și îndatorează nepoții, așa vă spuneam astă toamnă. Cu singura scuză pentru bunici, dacă poate fi numit așa, că prea din dintre ei ce este acela robor. O știu foarte bine cei cu credite în lei și o vor simți cât de curând și la rate. Revenind stabilitatea cursului de schimb din această perioadă, așa se explică. Vin bani speculativi în România, iar intrarea lor ține cursul în echilibru, în prima fază. V-am avertizat încă din primele zile ale anului că așa va fi, dar nu mă așteptam să țină atât de mult această primă fază. Vă zic și eu acum ca că optimistul căzut de la etajul 10. Pe la etajul 7, încă e bine, încă e bine. Mai se mulțumim pentru BZ Day, te așteptăm după ora 8. Ca să aflăm împreună ce s-a întâmplat vineri seara Și la 1 și un sfert așteptăm pentru România În direct la Europa FM Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Avem un referendum validat să facem 300 de parlamentari? Da. Va a pus cineva în aplicare? Da. Nu e cum am votat noi, dar nu s-a mai putut ignora votul respectiv. România în direct. cum voi segurani, De luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Ascultă-mă. Totul este conectat.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 unde e mărțișorul meu? Dar e ce mi-ai luat? Bărbații uită adesea detalii importante, dar anul acesta Bricodepo nu te lasă să uiți de luna surprizelor. Profită și tu de prețurile de mărțișor. Flori de primăvară începând de la 3,95 lei. Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi. Reaprinde pasiunea pentru gătit.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 Move on just the way you did so easily. Don't wanna know kind of dress you wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overgo. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. That we don't talk anymore, Hi. we don't talk anymore.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 7 și 41 de minute, de unde era întrebarea aia de săptămâna trecută cu Mueții Sposmagi De la Ion Creangă, nu? Da. Din Ion Creangă era. Da, de la dublu sau nimic. De la dublu da. sau nimic. De Ion Cranga a trimis o corespondență pentru dublu sau nimic, dar ce-ți veni? P poate nu se mai citește Ion Creangă, știi? Și Aha. poate de asta n-a știut ascultătorul nostru Aha. doar să ia bună la întrebare și să meargă mai departe la dublu sau nimic către, cred că, 2400 de euro. Bună temă! Da. Sunt din ce în ce mai multe discuții și de altfel discuții din ce în ce mai intense despre ce se întâmplă în școala românească pentru că rezultatele internaționale pentru școlile românești nu sunt grozave, elevii nu prea sunt bine pregătiți, gradul de analfabetism funcțional este foarte mare, se apropie de jumătate de 50%, B că laureatul nu e luat decât de cel mult jumătate că mulți și abandonează, abandonul școlar e foarte mare, e clar că trebuie făcut ceva. Uh -huh. Am citit uh, ieri un interviu mai larg pe care l-a dat uh, ministrul învățământului pentru crednews.ro uh, ministrul spunea, elevii se plictisesc la școală și trebuie să reacționăm într-un fel sau altul. Și în acest context vine uh, o postare a unei profesoare de română din București care se autodenunță, cu ghilimelele de rigoare, mai mult sau mai puțin, că ea a hotărât să nu mai respecte programa și să facă orele după propriile sale concepte. Și despre asta voiam să vorbim cu voi în dimineața asta, la telefonul nostru 037 să vorbim despre libertatea profesorilor la oră. Știți cum se întâmplă acum, există o programă, niște manuale, niște autori de studiat, niște lecții de făcut, niște concepte de predat, stabilite de minister, de inspectorate, astea sunt comunicate la școli și profesorii urmăresc în general programa. Cofi bine, cofi rău, așa am făcut cu toții. Școala, parcă înainte promovabilitatea era ceva mai mare, parcă înainte analfabetismul funcțional era ceva mai mic. Nu știu dacă nu, care cumva statisticile erau mânărite ca să folosesc un limbaj colovial. Păi, Dar... stai puțin. În opinia doamnei profesoare, o okay, să spun ea, ea ce zice. Lucruri alternative. Spun imediat Au... ce zice. Autori alternativi. Da. Iată ce spune doamna profesor. Deci despre libertate. Cât de multă libertate ar trebui să aibă profesorii la oră. Ce să aleagă, ce să facă? Poate că e momentul să lăsăm profesorii să decide ei. Să spună, domnule, eu știu mai bine decât inspectorii din minister, cum trei făcute orele cu generațiile astea noi. Și păi hai, lăsați-ne pe noi. Și când dai examenul, că... din ce dai? Bună întrebare. Poate adică... că n-ar mai trebui să fie atât de stricte comentați de la pagina cu tare ce s-a întâmplat cu nu știu ce. Bine, hai, iată să vedem ce spune doamna, doamna profesoară de română, Cristina Tunegaru. Spune așa, citez, și o să citez mesajul integral, autodenunț, subsemnata, profesoară de română, declar că nu respect în mod premeditat Programa școlară de limba română, asemenea unui element dușmănos. Bun, vă rog să înțelegeți și ironia din toată afacerea asta. Nu citesc cu elevii mei poeziile de Eminescu, amintirile lui Creangă, baladele populare, pastelurile de acum 150 de ani, novelele lui Slavici. Nu dictez comentarii, nu aruncă în brațe interpretări și nu le cer să învețe pe din afară teorie literară despre genuri și specii. Doamna profesoară, continuă. Declar de asemenea că, în schimb, citesc cu elevii mei poezii frumoase de Magda Isanos sau Tudor Arghezii, texte din literatura universală, ca Micul Prinț sau Cartea Junglei, fragmente din mari autori ai literaturii universale, ca Servante sau Shakespeare. Exersăm lectura activă, ne exprimăm opiniile, le motivăm, învățăm să fim sinceri, asertivi. Fac cunoscut, mai spune doamna profesoară Tunegaru, că nu voi respecta nici viitoarea programă care îmi cere să selectez numai texte ale autorilor români clasici menționați mai sus. Voi continua să propun elevilor mei numai lecturi care să-i atragă spre literatură, să sădesc în ei o sămânță de bucurie a lecturii. Și am încheiat citatul. Deci acesta este, asta este o declarație de independență a unui profesor față de minister. Și care spune, de fapt, eu știu mai bine ce vor copiii, nu ministerul Ea e ministerul, practic Da Ea decide cine e mai bun Bun Să comentăm și să vedem ce părere avem noi despre astfel de declarații de independență Le susținem sau ne împotrivim? Sună la 0372069599, număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM Radu e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Radu! Ce spui? Eu am o părere un pic mai nuanțată. În Te principiu, rog! E bine că doamna profesor are propriile viziuni despre materia dumneavoastră, despre literatură și propriile preferințe. Da. Ce-am face dacă niciun timp nu am respectat regulile sau lucrurile importante sau ce mm -hmm. avem de făcut la serviciu. Nu știu unde am ajunge. Păi da, da. Oare școala este ca un serviciu sau precum codul rutier? Nu este o, o perioadă de uh, creare a unor personalități? Da și nu. Eu am să vă dau un exemplu ca să vedeți cât de gravă este situația. Vă rog. Pentru faptul că școala românească nu are nicio treabă cu piața muncii, da. în momentul acesta am ajuns în România ca să existe șomaj la țară, oamenii sau copiii de acolo să nu-și găsească un job sau să da. plece, iar în România, în marilor orașe, să nu mai găsim forță de muncă. De ce? Pentru că tot ce se învață se învață la nivel teoretic, sau au desfințat școlile profesionale tehnice și profesionale și noi nu găsim șofer de tir, agenți comerciali, nu mai zic de IT-ști sau vorbitori de limbă germană și mai nou franceză italiană, că nici păștia nu mai găsim. Da, așa e. E o problemă profundă. Există o discuție despre școlile profesionale și probabil că lucrul ăsta va exista o reacție guvernamentală aici. Cred că la țară e omaj sau mă rog, în mediul rural, nu numai din cauza absenței școlilor profesionale, ci și din cauza asistenței sociale, chiar exagerate în multe cazuri. Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Salut! Câtă libertate Am dăm profesorului? Uh, profesorul are dreptate, dar dreptatea asta profesorului trebuie să ajungă la minister. Atâta timp cât copiii sunt uh, testați la bacalaureate, la toate testele astea, din programă găuzarilor din minister. Uh, hai să nu vorbim. Începuți-și <laughs> da, bine, orice. dar vă rog frumos, da. fără jigni. Hai să păstrăm un, uh, un nivel. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mai mult sau mai puțin îi dau dreptatea antevorbitorului meu. Da, dar da, putem să o spunem uh, altfel. Doamna, da. Corect, doamna profesoară a devenit un erou al viitoarelor victime ale sistemului uh -huh. Este corect ceea ce, ce dorește Dumnezeu să facă Dar ar trebui să facă la un alt nivel, nu la nivelul ăsta de jos Unde nu se prea vede de sus uh -huh. Copiii la un moment dat vor fi testați din ceea ce trebuie să fie testați Nu din ceea ce le predă doamna da, eu sunt convins că nu, adică este și o șarjă aici și este și o anumită ironie. Eu cred că respectă lucrurile esențiale din program, adică le predă uh, temele care vor fi uh, date la examene, dar ce spune doamna este să modernizăm un pic învățământul, adică să ieșim din chingile vechilor autori și uite, sunt lucruri interesante, mai noi. Doamna profesoară spune așa, ce se întâmplă în manual nu stârnește pofta de lectură. Curiozitatea. Da. Cezar, bună dimineața! Bună dimineața, Cezar! Bună dimineața, Vlad! Salut. Bună dimineața, George! Da. Ce vreau să vă spun? Da. Eu aș fi de acord cu următoarea variantă. Profesorul trebuie să aibă o oarecare libertate, da. dar să respecte oarecum și programa. Trebuie avut, trebuie avut în vedere atât scritorii clasici ai noștri de care trebuie să știm, dar trebuie să-i lăsăm și lui libertatea. În situația unui examen, ar trebui avut uh, în vedere, practic, programa. Uh -huh. ceea ce adică, dar să fie... Eu spun, eu am făcut uh, literatura universală comparată. Și da. a, chiar la acel curs, mie mi s-a deschis, practic, pofta, vreau să spun, de Asta la universitate, presupun. La facultate, da, a, Ok, înțeles. nu aici vorbim de școala, cred că vorbește de școala da, generală. Exact o spunea și doamna, acea sămânță poate fi pusă mai, de, mai devreme, pentru că în ziua de astăzi eu am doi copii, sincer, unul dintre ei nu este absolut interesat, sau aproape neinteresat, să pună mâna pe, card, pe o carte să o citească. Da. Celălalt susține că e mai deschis. Dar ă, ideea este în felul următor. copii din ziua de astăzi nu mai citesc. Ideea este că trebuie să le ofer ceva interesant ceva care să da. îi și atragă, dar trebuie să avem o limită Poate că ar trebui, Ca tot ai adus vorba de uh, literatură comparată, poate că ar trebui ca profesorii, ca apropierea față de modul în care este predată literatura sau că, cum se face literatura sau româna, mă rog, la liceu, să fie mai aproape de abordarea universitară. Nu la complexitate, mă refer, ci la libertatea din universități în care sunt urmărite câteva direcții principale și și, uh, respectate câteva criterii, dar acolo studenții sunt uh, mai degrabă educați să creeze și să învețe în mod creativ, decât în stilul aproape meșteșugăresc al felului în care se predă materie la uh, școli, mici. la gimnazii, la clasele mici, tu? prin repetiție. Hai să învățăm să dăm cupila la șaibă. Ce spui tu e că materia e atât de stufoasă încât, încât nu-ți permiți să faci stânga-dreapta și să te juci cu altfel. Nu, nu, nu pentru că e stufoasă, Materia, Eu cred că și că... tu foasă și că n-ai timp, e atât, înțelegi? Adică sunt da. atâți autori care trebuie să fie acolo, încât ah, niciun profesor, okay. dacă ar fi doar câțiva da. cei care să respecte programă, probabil că fiecare profesor ar avea libertatea să-și aducă propria contribuție. Camelia, bună... Ah. Camelia a închis între timp. Costin, Costin. Uh, salut! Salut, Costin. Uh, eu sunt mare parte de acord cu doamna. Da, am înțeles. Uh, am un băiat de 11 ani, deja termenii din gramatic încep să mă depășească, deși am făcut o facultate bună, da, da. tehnică. Da. Și, ce să spun, uh, îi văd că mai vrea să citească, dar vrea să citească fantasy de pildă. Da, da, corect. Uh, ceea ce și eu țin minte, țin minte, am fost într-un oraș în care se știa foarte hmm. mult Sf, Cernavodă, unde se făceau și tabere Sf Aha. Și nu se studia absolut nimic Sf Nu are, are... Literatura SF la școlă, Ceea ce mi se pare o greșeală Pentru că e o, o parte importantă a literaturii da. Din ultimii 100 de ani Mulțumesc foarte mult Da, puțin mai multă relaxare în privința abordării mm -hmm. Da Hai să vorbim și cu Dan Bună dimineața, Dan Salut, Dan Bună dimineața, domnilor Bună Perfect, ați ridicat subiectul. Săptămâna da. viitoare, dacă știți, încep simulările de bac. Da. La un liceu din Sibiu, din cele șase opere majore care din care se vor da subiectele, da. s-au predat doar trei. Aha. Ce spuneți elevi, Cum abordează simulările? Cu încredere, nu? Da! <laughs> Dar Ei. nu înțeleg cum adică s-au predat numai trei, s-au predat de ce numai trei, că n-au vrut profesorii sau că n-au avut timp sau care cum adică, e o eroare? De ce, din, se... din ce spune, am o fată în da. clasa 11-a uh -huh. și -i acord credit, da. din ceea ce spune a fost uh, liberul arbitru al profesorului de limba uh -huh. române. A uh -huh. zis okay. că, lăsați, că în săptămâna asta care urmează tragem tare pe ultimele trei și... Uh -huh. Da. E ce spunea mai devreme unul din ascultători Sigur, revoluția e făcută unde nu trebuie De doamna profesoară Tunegaru Pentru că libertatea asta trebuie uh, exprimată Ca să zic așa, asupra ministerului Nu asupra elevilor Da, eu plădesc pentru mai multă libertate La ore pentru profesori Dar asta trebuie să vină, libertatea asta Într-un cadru mai relaxat al programei Care să fie stabilit într-adevăr de către minister Dar ceva trebuie făcut Pentru că lucrurile merg din rău mai rău Mulțumim pentru telefoane, mulțumim pentru faptul că ați vorbit cu noi în dimineața asta. Vin știrile de la ora 8, după avem Republica Fantastică România, aveți la grijă la ce faceți în weekend. Da, există o propunere <laughs> pentru unii dintre concetățenii noștri le dau treabă un weekend, da. un liber, weekend, dar weekendul îi da. țin da. ocupați. Și tot după ora 8, moi siguran vine în studioul de așteptare, vorbim despre ce s-a întâmplat vineri seara cu aplicația Busy Day. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Spui Indesit. La EMAG ai până la 25% de reducere la electrocasnicele Indesit. Comanda cum de pe EMAG mașină de spălatru Slim Indesit 1000 rotații pe minut 5 kg clasă clasa A plus la doar 749 de lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Știm că și tu ai în cămară cel puțin un preparat pe care nimeni nu-l face la fel ca tine. Înscrieți rețeta pe surprize.lidl.ro Căutătorii de cămări aduc cea mai gustoasă descoperire în magazinele Lidl și o premiază cu 10.000 de euro. În săptămâna românească, inspiră-te cu bunătățile din cămara noastră. La Lidl, ai a fumat împletit la 2,99 lei suta de grame și babic la numai 4,49 lei suta de grame. Lidl, merit să fii surprins!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 Bun venit la creditul pe repede înainte hai, hai, De cât hai, hai. alimentăm? Plinu, facem plinul. Uh, trebuie să facem plinul și să umplem rezervorul de planul Că uite, suntem tot timpul pe fucă de când cu ăsta micu Și am făcut camera lui și acum vine și botezul Și vine amur de peste tot, de la slănii până la reichiavic Și nu ne mai vedem capul de atâtea cheltuieli Numai puțin, hai să facem un Aha. calcul și alimentăm exact cât da, trebuie da. Pe loc, fără adeverință Da? Eh, hai că mă mai liniști puțin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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. ANM anunță vreme caldă, pentru astăzi chiar deosebit de caldă în sudul și estul țării. Maximele vor fi între 9 grade în estul Transilvaniei și 18-19 grade în Bărăgan. Vor fi ploi mai ales verse în jumătatea de vest a țării și pe restrânse în rest, iar la muntele, la altitudini mari, trecători vor fi și nisori slabe sau lapoviță. În București vremea se menține deosebit de caldă, dar trecători vor fi ploi slabe. 15-16 grade este maxima anunțată pentru astăzi în capitală. Noi proteste au fost organizate aseară în țară, de această dată pentru susținerea luptei anticorupție. În București, câteva mii de persoane au plecat în marș din piața Victoriei spre piața Universității, Parlament și Sediul DNA, iar acțiunea s-a încheiat tot în fața guvernului cu intonarea imnului național. Și în țară au fost organizate acțiuni similare. Câteva sute de persoane au manifestat la Cluj, Sibiu, Oradea Brașov și Galați. Alunecările de teren din localitatea gălățeană izvoarele nu s-au oprit. Pământul care s-a desprins de pe versant continuă să se miște. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență așteaptă raportul geologilor pentru a impune măsuri de stopare a fenomenului. Transmite Ematurcu. Turcu. Potrivit observațiilor făcute pământul rupt de pe versantul dealului Mare de la Izvoarele se deplasează spre sat cu circa 30 de centimetri pe zi. Ruptura a apărut în scoarță, măsoară acum peste 800 de metri pătrați. Specialiștii estimează că dacă fenomenul nu se oprește, în câteva zile pământul care a luat de la vale ajunge în zona locuită din Izvoarele. Geologii care au fost la fața locului și au studiat scoarță spun că fenomenul de îngheț-dezgheț și ploile torențiale de la sfârșitul lunii februarie au reactivat alunecările de teren din zonă. Raportul experților va fi gata în câteva zile și este de așteptat ca aceștia să identifice și soluții de stopare a fenomenului. Autoritățile iau în calcul și evacuarea populației din izvoarele vizați sunt locatarii caselor de la marginea satului, care sunt cei mai afectați de alunecările de teren. Din Galax, Turcu, Europa FM. Pe zeci de străzi din Vaslui se circulă cu dificultate după ce acestea au fost modernizate. Pe arterele pe care teoretic se circulă pe două benzi, este imposibil să treacă două mașini. Trotoarele au fost lățite, iar bordurile au fost montate haotic. Acum primăria emită decizii de transformarea străzilor în artere de circulație cu sens unic. Aflăm detalii de la corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Peste 20 de milioane de euro a costat proiectul privind reabilitarea infrastructurii municipiului Vaslui. După ce a fost finalizat, au început să apară problemele. Gropi, canale surpate sau denivelări pe străzile pe care teoretic se circulă pe două 2 este imposibil să treacă două mașini. Lucrările de reabilitare au fost făcute haotic, au fost mărite trotuarele și s-au pus borduri prea înalte. Astfel, benzile de circulație au fost îngustate și cu 20 de centimetri pe fiecare sens de mers. Cetățenii au reclamat la primărie aceste lucruri. Oamenii se că nu mai pot circula prin unele Zone și că nu mai au unde să-și parcheze mașinile. Ca să rezolve problema parcărilor, primarul Vasile Pavăla a decis că mai multe străzi să fie transformate în artere de circulație cu sens unic de la Vasilis Europa FM. Tribunalul Prahova în discuție astăzi solicitarea DNA de emiterea unui nou mandat de arestare în lipsă pe numele lui Sebastian Ghiță. Propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii anticorupție de la Ploiești este făcută în cel mai nou dosar de corupție deschis pe numele fostului deputat. Sebastian Ghiță, dispărut din decembrie, este cercetat pentru trafic de influență spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. Tot astăzi Curtea de Apel Ploiești se pronunță cu privire la contestația DNA față de punerea sub control judiciar a directorului Timnet Bogdan Padiu și administratorului Asesoft Cristian Anastasescu cercetați și ei în același dosar. Cei doi sunt suspectați că au dat mită 50 de milioane de lei pentru a obține contracte publice în domeniul IT iar potrivit rechizitoriului Sebastian Ghiță este cel care a intermediat șpăgile. Știrile s-au presc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Pastia! dimineața, Claudiu Cheșeru a reușit o dublă pentru Ludogoreț Razgrad în victoria 3-0 cu Pirin și s-a desprins în fruntea clasamentului golgheterilor din Bulgaria. Atacantul român a marcat 15 goluri în actualul sezon, două mai multe decât următorul clasat, cu echipierul său Joao Paulo. De altfel, 5 din primele șase poziții ale ierarhiei sunt ocupate de jucători de la Ludogoreț, echipă care are o medie de aproape 3 goluri marcate pe meci și 12 puncte avans în fruntea clasamentului. Lazio Roma cu Raduș Estefan titular a câștigat cu 2-0 la Bologna și a urcat pe locul al patrulea în serie A. În Anglia Manchester City se menține pe ultima treapte a podiumului după ce s-a impus tot cu 2-0 în deplasare la codașa Sunderland, iar în Franța AS Monaco a învins-o cu 4-0 pe Nancy și păstrează avansul de 3 puncte față de Paris Saint-Germain. Loca mulțumim, avem Republica Fantastică România, măsuri alternative de executare pedepselor conchisoarea. De această dată inițiativa vine de la câțiva senatori PNL? Detalii la Republica Fantastică România Și tot în câteva minute moi siguran vine în studioul de așteptarea Europa FM. De I'll make you hot, get all you got. I'll make you wanna say, turn it home. -ho. I got, I got fever, fever, running like a fire. For you, I will go all the way. I'm gonna take you high, turn me up. steady, 'cause steady is how I feel it. This beat is heavy, so heavy, you're gonna feel it. Come and save me. I need you now. I miss this forever. It's forever. I will follow anywhere and anyway. Never gonna let go. Oh. Oh. Oh, wait, oh, wait. I'll take you to a place. This fantasy of you and me on. I'm yeah. not yeah. I want you now I know you can save me Come and save me I need you now I need you forever Yes, forever I will follow Anywhere, never gonna let Turn it home Yeah, the Turn I need you I'm Gonna make it Turn home I'm ready So take it Republica Fantastica România la Europa FM Nu mai vești bune avem astea. Mai făcut curios, Mai făcut Nu curios, mai vești bune. Întâmpla, înțeleg că așa asta există se... manuale alternative la învățământ, avem și noi alternative la închidere. Da, nu, asta vreau să spun. În țara asta trăim din ce în ce mai bine. Noi nu mai, nu mai știu ce să facem cu emisiunea pentru că vom da numai știri bune Aș vrea, cred că trebuie să schimbăm numele radioului Radio Erevan, că și la Radio Erevan la fel, numai știri și nu pune, pune era. Pune, da. Da, ați văzut, am început spunând cum doamna ministru Lia Olguța Vasilescu schimbă numele în Lia Dubluța Vasilescu și să dubleze toate salariile. Acum avem... Um, se, se va schimba pedepsele cu Nu vor mai fi cu ci cu weekend -ul. Adică nu se va mai face închisoare decât în weekend. Și da, va fi foarte bine. Toată lumea va fi liberă, fericită, Propunerea cu opoziție. Da. Câțiva senatori liberali propun, iată, măsuri alternative de executarea pedepselor cu Cum ar fi pușcărie numai în weekend. sâmbătă, duminica. Propunerea asta prevede efectuarea la domiciliu a pedepsei prin supraveghere cu brățare electronică, executarea în echivalent de zile de muncă în folosul comunității sau în zilele de sâmbătă și duminică. Relatează news.ro, nu se aplică celor care au comis infracțiuni prin violență, corupție sau recidiviștilor, dar avem asta, executarea la domiciliu a pedepsei privative de libertate cu supraveghere prin brățare electronică, deci stai prin casă. N-ai voie, voie să la film? N-ai voie să să muncești? Păi cine iese la film când există torenții? Nu? Bun. De asemenea, Luca. propunerea legislativă plus că scapi. Adică atunci când îți zice, Costele, du-te și tu până la col să iei ceva, niște... orice. Da. Du-te și dugunoiu. du gunoiul. și nu... nu pot, dragă. N-am cum mamițule că uite, îmi <laughs> e sunt brățara. La <laughs> uite că să se închisoare aici în sufragerie pe canapea moai la televizor? Da. Da. Uh, bun, ce mai avem? Această propunere legislativă mai prevede executarea pedepsei numai în zilele de sâmbătă și duminică și numai într-un centru de detenție special înființat în acest scop. Deci se fac, se vor construi pușcării numai pentru weekend. Asta înțeleg. Bă. În restul timpului, deci în weekend să fie pușcărie, în timpul săptămânii să fie spital, de exemplu, că mare diferență nu mi se pare că ar fi. Da. Nu? Deși deci... la pușcărie înțeleg că tratamentele spitalicești sunt mai bune decât în civilie, <laughs> unde în civilie e nenorocire. Asta generează supraaglomerarea uh, living-ului, a nu, asta, iar o să, să avem fie... problemă. iar o să fie, domne supraaglomerare în weekend. Fier ar să fie în Țara asta, unde te duci în weekend, te duci la mol aglomerație, te duci la cărcium aglomerație în weekend, te duci la pușcărie aglomerație în weekend. Mă, dar nu se poate să aveți și noi un weekend cu mai puțină aglomerație? Exact. Da, deci o să se facă pușcării numai pentru weekend, oricum, pentru corporatiști, e mai bine la părnaie decât în timp building, corporatiștii știu ce zic. Bun, nu se înțelege cum rezolvă propunerea asta problema supraaglomerării în închisori, că de la asta pornesc toate. Adică să facem ceva ca să nu mai fie aglomerație în închisori. Să fie la pușcărie doar în weekend. Adică și deci în timpul săptămânii o să fie mai liber, dar două zile pe săptămână o să stea ăștia claie peste grămadă Bă, sau deci, Nu mai poți să plecă în Grecia în weekend, că se aglomerează traficul spre Jilava. Exact. <laughs> Iată. Să plecă bon. în timpul săptămânii. Liberalii mai precizează că adoptarea unor măsuri alternative de executare a pedepsei uh, conduce, deci adoptarea conduce la asigurarea și garantarea respectării drepturilor fundamentale ale persoanei condamnate. Deci, practic, ce vor să spună liberalii e că mai bine decât la corporatiști. Corporatiștii se duc la închisoare 5 zile pe săptămână. Dimineața, cu metrou în pipera și după masa pleacă. Aș... Stau la închisoare la birou 5 zile pe săptămână. ăștia condamnații pentru infracțiuni numai două. Da, mă, și corporatiști și după aia sunt prinși în uh, meeting da. uri în weekend. Exact. Deci tot aglomerat. Cred că pentru supliment de pedeapă, acești infractori pot fi trimiși la mol cu nevestele în perioadele de ridicere, <laughs> ca să fie pedepsi supliment. Deci dacă, cum se băga înainte la, la neagra, că la izolare, acum te trimite la mol. Auzi, e interzisă totuși tortura. De ce se trimite da. la mol cu nevestele? <laughs> N-are cum. <laughs> Bun, se mai propune și executarea în echivalent a unei pedepse privative de libertate? Adică dacă ești la pușcărie condamnat, poți executa pedepsa prin prestarea de zile de muncă în folosul comunității. Două puncte. Două zile de muncă în folosul comunității la o zi de detenție. Mie mi se pare că abia asta este cruzime. Cum mă să pui la muncă hoții? Deci, asta este tortura adevărată. Eu cred că din cauza asta acest proiect de lege nici nu o să treacă. O să ajungă în Parlament, oamenii o să citească asta bun, asta bun, asta avem și. Muncă! Nu, hai să trântim căștea, că nu. muncă nu. În plus, ar trebui să o facă ziua. Daptea. Da. Poții. Deșteptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. Avem o tabletă și o dăm peste câteva minute. Încep în scrierile pentru bătălia sexelor 8 și 15 minute. 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă înscrie cu un SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți în direct. 1769. Avem Ed Sheeran, Shape of You și Moise Guran în studio imediat după.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 Puțină temperatură sau puseuri de căldură. Tuse inofensivă sau convulsivă. Gripa taie răceală sau răceala ta e gripă. Cumpără un tratament corespunzător și ai cadou o cutie de ceai anti-grip de la Dr. Hart. Ofertă valabilă în perioada 1 februarie 31 martie 2017. Produsul cadou este Dr. Hart, ceai ai antigrip 20 de plicuri și se acordă la cumpărarea unei selecții de produse recomandate de medic sau farmacist pentru tratarea simptomelor de răceală și gripă. Detalii pe sensiblu.com sau în farmacie. Sensiblu avem grijă să te faci bine.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 Comisiunul era tot zero Despre firmele cu ING Profesional Startup Sunt multe de povestit Dar ce trebuie să ții minte E că toate afacerile înființate de maxim un an Au comisiune de administrare zero în primul an de contract Plus plăți și încasări la orice oră Direct din Home Bank Care sunt ingredientele unei copilării fericite? Făină, apă, sare, suc de roșii Și mozzarella de laco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 Isn't the best place to find the lovers at so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow.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 Your body. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Well, I'm in love with your body, I'm in love with your body, something I'm in love with the shape of you, when we can we let the story begin, we're going out on our first date, you and me are thrifty so gold you can eat, fill up your bag and I fill up your plate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 My heart is falling too. I'm in love with your body Last night you were in my room By my she smell like you everything is color something green I'm in love with your body She shape of you Shape of e în opt și 25 de minute, ascultați de la Europa FM. Vă promiteam că ne întâlnim în această dimineață. Cum oi, siguran, bună dimineața, Moișe. Bună dimineața. Bună dimineața. Săptămâna trecută un grup de programatori care lucrau la o actualizare de software pentru serverele S3 web hosting ale Amazon și anume asta înseamnă o bună parte din internet. Deci o bună parte din internetul global. Scriind acest programel, au pus o virgulă unde nu trebuie. Drept rezultat, web-hosting-ul Amazon numit S3 a căzut și timp de câteva ore zeci de milioane de oameni în lumea asta nu au avut deloc internet. Grazie. Cam în același timp, o mică problemă de programare <laughs> într-o aplicație băi, băi, băi, băi. măruntă din România. Nu numită de programare, bizday, nu de programare. A trimis. A trimis... Stai, nu zi, mă să mă mă corectez după aceea. A trimis o alertă aberantă, o eroare evidentă de cutremur abonaților din România și întrept rezultat toată lumea vrea să-l linșeze acum pe Moise. În afară de mine. Și de mine, eu vreau să-l susțin eu sunt prietenul lui. Moi s-a anunțat că scoate alerta de cutremur As... din aplicația scos-o Și eu mă împotrivesc. Eu vreau să primesc în continuare alerta de cutremur și mi-asum posibilitatea să primesc din când în când erori. Tu ești abonat la uh, BiziDay? Nu în sensul de bani. A, ah, și... deci ești doar utilizator. Oh, așa, utilizator. De, ce nu, de ce nu începem cu asta? Este o aplicație gratuită, da? Da. Pentru toată lumea, care da. nu are nici publicitate, ceea ce probabil că mai mult enervează, mulți zic dar n-ai putea să mă plătești ca să o instalezi? asta m-ar interesant. Dacă... <laughs> dacă aș putea să iau și niște bani când Petreanu, o instalez. Eu am venit aici să-ți dau explicații ție utilizatorului și altor 200 de mii, da. pe care i-am deranjat vineri seară cu scuzele de rigoare. Da. M C C ce s-a întâmplat vineri seara? Să luăm vineri seara jucam table cu nevastă mea, spun sincer. Așa. Când zici, stii, te bate? Băi, vinerea asta o băteam. A, păi de asta. Păi de asta s-a întâmplat. Așa, da. Zii. Când dintr-o dată au început să țăcăne telefanele din casă, nevastă mea care a fost alături de mine... Din tinerețe, ca să zic așa, și care știa bine cât m-a închinuit cu alerta asta de cutremur și în general cu aplicația Bizidei, ar fi trebuit să știe că la o alertă de cutremur se aude vocea mea. Cutremur! Da? Nu mai nu fac pe oră să nu alzi, că a făcut mișto pe treamul de mine, că. Așa. Așa. În loc de asta, soția mea, a luat-o la fugă și a pus mâna pe telefon. Să-l spune pe fiul nostru nu era la țară, care fiul nostru era la școală. La ora aia, mă rog, plecați de la școală, era într-o leu. Și și eu am văzut, mi-a luat o secundă să-mi dau seama că nu e o alertă de cutremur, nu se auzea vocea mea, arăta ca o alertă de cutremur, dar de fapt era o notificare roșie, era o știre. Adică, o știre unde ar fi putut să, să scrie cineva că accident pe autostradă da. sau că, cum s-au făcut după aia glume o grămadă pe Facebook, a murit domnul Iliescu. Nu e cazul. Nu e cazul, domnul Iliescu e bine și foarte bine să-i dea Numai Dumnezeu viață de la aplicația ta. Nu, asta a fost o glumă după aceea da, da, da, da, am înțeles, nu a fost pe Facebook. Nu știu dacă e fan sau nu. Noi am făcut un astfel de exercițiu ne-am întrebat ce facem în situația în care, Doamne ferește, o personalitate de talia domnului Iliescu, de, de Și noi am zis, da, nu e de alertă roșie. Nu, nu e. trezim oamenii. Așa, bun, și a plecat, deci arăta ca o alertă, ca dar nu era o news, arăta. alertă. Arăta ca un breaking news, uh -huh. doar că era textul Vrancea a detectat un cutremur de 10 grade la 10 Richter, da. la adâncime de 10 km, adăpostiți-vă cu familia sub o grindă solidă. Ostrați-vă calmul și adăpostiți-vă. Mesaj care s-a repetat în multe cazuri, în majoritatea cazurilor, pentru cei care au primit această alertă, aici, dar uite, eu n-am primit alerta. Aici sunt câteva, da. da și eu exact. sunt un utilizator de busy day da, și n-am primit alerta. Da, adică... În schimb, au primit-o oameni care nu aveau opțiunea. Deci această alertă se putea închide din meniu. Știți foarte bine da, da, să au utilizat. Poți renunța la ea. Da, o închizi. Băi, nu vreau așa ceva. Și o închizi. Dar a primit-o toată lumea. Mă rog. Sunt oameni care nu au primit-o deși ar trebui să o primească, sunt oameni care au primit-o deși avea tot închis. De ce? Pentru că n-a plecat de la noi. N-a plecat de pe serverele noastre unde sunt identificați utilizatorii care au închisă și care o deschisă. Deci... Dar de unde a plecat? Asta așteptăm un rezultat al unei investigații care nu ține numai de noi, implică niște autorități internaționale și așa mai departe. Există posibilitatea ca cineva să fi încercat să ți afecteze credibilitatea? Nu știu de ce ar avea cineva cu mine, că nu supăr pe nimeni. Uh -huh. asta. Nu, nu cred. Iar în afară, acum să spun sincer, ce deci aplicația e precum apa de ploaie, apa, pardon, apa sfințită. Adică nu face rău la nimeni Ia dă informații și atât Nu dă nici măcar comentariile mele Care da, uneori mai supără pe unii sau pe alții nu dă nici comentariile uh, domnului Cristian Tudor Popescu, care supără pe toată lumea, nu dă în general comentarii, dă doar informații verificate. Asta este problema, că dă informații verificate și cineva poate că a vrut să arate că, ia uite, domne, că și această aplicație care dă informații verificate poate să greșească. Păi da, da. De unde niciodată... am văzut reacția unor persoane care se ocupă cu dezinformarea de ani de zile, care s-au simțit așa brusc legitimați. Uite, băi, că și alții fac asta. Da, dar nu asta e diferența. Diferent între Fake dezinformare. News înseamnă altceva. Exact. Diferența între o știre greșită și dezinformare este că știrea greșită e corectată imediat ce uh, uh, se observă asta și uh, se uh, fac și se dau și scuze. Adică ce ai făcut tu? Da. Dezinformarea ține însă luni de zile, ani de zile și cei care o fac nu își cer scuze niciodată și nu admin niciodată. Asta este diferența. Da, ok. Deci eu atunci tot ce am putut să fac a fost în primul rând să văd ce s-a întâmplat. Nu ai cum să-ți dai seama în momentul ăla. Adică sunt programatori care IMEA verifică sistemul. Păi, n-a plecat de la noi. Dar de unde a plecat? Asta a deci, fost... a, Ea nu apare pe serverele voastre nu, pe și n-a plecat unde. de acolo. Atunci de unde a plecat? Adică Că așteptăm să aflăm acest lucru. Spune că e vorba de o anchetă internațională. Poți să faci plângere la poliția, să încât să și eu o să faci plângere la poliția. Autoritățile că... să înceapă să demareze o anchetă și să poată afla să lămurim niște unde... lucruri. Aplicația Bizidei a ajuns foarte repede, adică avem două luni și ceva de la lansare, la uh -huh. foarte mulți oameni. La foarte mulți oameni. S-a strânit panică. Iar eu îmi cer scuze pentru asta. În același timp vreau să vă explic tuturor că, deși este o aplicație gratuită, 100% gratuită, asta nu înseamnă că e făcută pe genunchi. Că muncim eu și niște oameni foarte specializați din această țară în care eu cred la niște lucruri foarte complicate. Ea nu este făcută pe genunchi. Din punct de vedere al securității, nu știu dacă sunt foarte multe aplicații în România care să fie securizate la acest nivel. Uh -huh. De ce s-a întâmplat asta? În primul rând că nu știm cu cine ne confruntăm. Depinde de resurse. Nu există securitate absolută. Uh -huh. Sigur că poți să faci securitate de 200.000 de euro pe lună. Nu am cum. Am câștigat eu ceva bani în viața mea, dar nu pot să fac așa ceva, cel puțin nu în acest moment. Adică securitatea e o chestiune permanentă Uh, și noi facem asta la nivelul la care uh, putem să facem și nu suntem adică nu, nu ne e rușine cu ce am făcut din contră, dar nu știm cu cine ne confruntăm, depinde de resursele celui care vrea să-ți facă ceva. Ai mai avut și alte atacuri? Tot timpul sunt. A, să, ce vezi, ce... să vezi pe site-ul Bizideice, pe blogul meu ce e. Deci e... sunt și alte atacuri care sunt au fost... Tot... Păi ce Europa printem... FM nare. are Suntem într-un război total. Toată lumea are atacuri în acest moment. Noi n-am avut probleme. De ce? Pentru că nu m-am jucat niciodată cu asta. Pentru că mă rog, resursele alocate pentru securitate, din momentul în care am plecat de la televiziune. să hai să ne înțelegem. Ceea ce s-a întâmplat vineri, a fost ca și cum ar intra pe frecvența Europa FM. Acum... Altă stație. Da. Un Șase. radio pirat care ar zice, fugiți! Sau zi tu, Luca, că ești mai fugiați. bun. Da. Fugiți! Deci, asta s-a întâmplat. Sigur că... E un lucru rău. E frecvența mea, ca să zic așa. E aplicația mea și îmi cer scuze și da. sunt responsabil. De deci ce am închis? De alerta ce alerta de domne de. E închis? Nu trebuie să eu nu... De deci ce... a anunțat că vei renunța la alerta de Da, pentru timp. că... că Voi renunța în sensul că o să dăm... Adică ea nu mai e activă în moment. De seară da, când m-a da, anunțat ea break, nu mai era activă. Încât să nu mai există în meniu. Adică să nu mai... Vezi! Pute, aia... Vlad o vrea în continuare, de exemplu. Ei pot să o las în meniu, adică să creeze cu <laughs> dar... Dacă vrea, Vlad ține adică Trebuie le... să precizăm un lucru. că Eu am vorbit cu Moise Pendelete încercând să înțeleg și eu ce s-a întâmplat. Trebuie să vă imaginați că aplicația are două module. Imaginați-vă dacă are două module. Un modul care este cu alerta de cutremur și un modul care dă știri diferite categorii. Breaking news sau pur și simplu știruțe și așa mai departe. Alea sunt semnalate sau nu cu diverse sunete. N -n -n -nu, alerta aici, de ]uit. cutremur da. deci... nu a fost activată. Ce s-a întâmplat a fost că a venit un breaking news. Deci alerta de cutremur e în regulă. De ce o scoți? Așa este. Alerta de cutremur este în regulă. Noi, -am, noi am considerat, deci fiind ceva extern, făcut împreună cu Institutul de Fizică a Pământului, noi am considerat-o din start o vulnerabilitate. Și atunci ne-am concentrat foarte mult asupra ei. Am lucrat cu ei, ei au făcut și eforturi, vreau să spun că am, sunt încântat de modul în care am lucrat cu oamenii ăștia. Noi ne tot luăm în general de angajații statului. Băi, nu, sunt și instituții de stat care chiar lucrează și chiar fac o treabă extraordinară. Deci noi ne-am concentrat foarte mult pe securizarea acestei alerte de cutremur. Eu, rostul ei care a fost de fapt? Băi, rostul ei a fost să te facă să vezi filmulețul ăla. Am discutat mult și cu cei de la Departamentul pentru Situații de Urgențe, N-am făcut-o după capul nostru, așa. Mă înțelegeți? Adică, ce am vrut noi să facem a fost să le explicăm, să-i să convingem pe oameni să nu mai fugă pe scări la tremur. Adică, ceea ce s-a întâmplat vineri. Adică, ceea ce s-a întâmplat. De ce? Dacă vine un cutremur major. Sunt oameni care nu au cum să scape din diferite motive, pentru că li se dărâmă blocul, pentru că stau într-un bloc foarte vechi. Dar în același timp sunt foarte mulți oameni care mor la cutremure și mai mici, nu neapărat la alea mari. De ce? Pentru că intră în panică, pentru că s-ar pe geamuri, pentru că fug pe scări și scările, se rup primele. Adică n-ajunge, ajunge de la etajul 3 la etajul 2. Deci ce am făcut noi? A fost un... Un, un experiment, i-am spus noi, dar a fost mai degrabă un experiment de comunicare, pentru că am încercat să facem educație. Oamenii, dacă zici, hai mă, să facem acum educație, hai să facem așa și așa, oamenii vor ceva în schimb întotdeauna, vor să fie cointeresați. De aceea am băgat într-o aplicație de știri o alertă de cutremur. Nu m-a inter interesat altceva. Acum, trăgând linie după acest... După după această întâmplare nefericită în care, atenție, nu s-a activat alerta de cutremur. Aia a funcționat irreproșabil până acum. aia. intră în serverul nostru la cu, cutremurile sub 6 grade. Noi le vedem. Le vedem și dăm știre. Nu după e mai departe. Dar... A fost cutremur. Dăm nu o modificare silențioasă. A fost cu tremur, S-a înregistrat un cutremur de atât. Da, acum dai orice fel de știre. Dar mm -hmm. asta... Era o alertă timpurie, în sensul că ea pleca din Vrancea prin INFP, ajungea în 5 secunde pe testele pe care noi le-am făcut înainte de lansarea aplicației, de la pornirea cutremurului, ceea ce îți putea oferi niște secunde sau nu. Nu aveam de unde să știm acest lucru, dar să știți că mai există astfel de alerte pe care uh, INFP le are cu autoritățile statului. Și uneori ajunge mai devreme, alteori n-ai decât vreo 2-3 secunde. Depinde foarte mult de cutremur. Noi am vrut să oferim ceva oamenilor și aia a fost educația de cutremur. Da? Pentru, pentru asta trebuia să-i facem să vadă filmulețul ăla în care ei se, se bage sub o grindă în loc să fugă pe scări sau să sară pe geam. E, pot să vă spun că din aproape 200.000 de utilizatori câți are aplicația, uh, filmul are are decât 40.000 de vizualizări. Ceea ce înseamnă că această intenție a mea de a face educație în, do, în, în acest domeniu al dezastrelor, să zicem, a ieșuat parțial. Poate, poate pe unii i-am convins. -am, uite, Luca s-a băgat sub grindă. Spune Luca. M-am băgat, m-am băgat. Da. da nevastă mai a fugit, în schimb. Da? Sau tu ai fugit Vladia zi. În afară de SMS-ul la. Eu am făcut doi pași până la ușă să ies în grădină, cât am citit cu 10 grade, 10 km și m-am oprit la ușă. Da, Trebuie a fost să stai la casa Asta că nu poate fi. Nu, adică când dai la casă la casă, e, okay. cu tremurul, și cu tremor nu știu ce prima reacție a fost să ies. Da. În curte, că la mine e foarte simplu. Da. da. Dacă când am ajuns, am deschis ușa, era frig afară și zic, bă, e ceva neregulă cu asta. Recunosc, da, dar m-am îngrijorat la început. Da, nu, da. da că la el are casă, la care casă re afară, re da. rezistă la cutremure de 12. <ră> nu există cu de Logica 10. nu există. În general, Logica iar 10 românia 10 există, nu în există. Bine, Logic. Doamne ajută că n-a scris acolo o cifră mai credibilă, că n-a scris tremur de 10. Deci nu știe s-ar fi întâmplat. Da, adică, da. înțelegeți. Ok, deci asta e... Eu întotdeauna, voi mă cunoașteți bine că sunteți prieteni, prietenul, prietenii mei și colegi de -ată. Eu întind limitele, în general. Eu nu cedez ușor. Însă, acum, în acest moment, în legătură cu, cu această alertă de cutremur și cu ce am vrut noi să facem educație, mi se pare că cel puțin parțial am eșuat. Există sisteme care sunt funcționale de avertizare timpurie. În Olanda costă niște zeci de milioane de euro. Măcar am arătat că se poate face așa ceva. O să discutăm astăzi, uite, la România, în direct, nu am cum să mă oferez de asta. Frățioare, mm -hmm. am comis-o, eu o pun pe masă și o discut. Există sisteme care se pot implementa în România, așa cum există și în altă. nu numai pentru cutremure, în general pentru comunicare rapidă a autorităților pentru dezastre. Costă, nu costă foarte mult. Costă ceva, dar e o dezbatere. Le dai oamenilor alertă tipurie, faci educație cu ei, bine, faci, uite, japonezii au făcut 5 ani înainte să le dea așa ceva. De ce? Oamenii sar pe geam. Oamenii mor. Și la cu la care n-ar trebui să moară. Așteptam emisiunea de astăzi. -a să Diferența ceva, apropo, dintre aplicația de... ta și sistemele din Olanda e că sistemele din Olanda nu dau știri. Nu dau știri. Deci sunt niște sisteme într-adevăr care vin pe telefonia mobilă și uh, ți se activează că vrei că nu vrei nu contează. Adică nu da. poți să închizi. Eu, eu Îți cred intră că, mesaj de la, la autorități. Ce, Îmi faci semn să lasem, da. domne, că vreau să am o copă cu mine, da? da? Că tot făceam gluma Corson Wells. Da. Sunt Băi, niște... hai să, poate nu știe toată lumea, Orson Wells a știut să strigă la radio. Și, da, și, da, sunt niște semne că vin extraterestri incidentul acela faimos cu Orson Welles a întâmplat acum aproape 100 de ani pe un mediu care era în vremea respectivă cam la fel de nou cum este internetul acum, și anume pe radio. Da. Orson Welles în anii 30 a intrat în direct și, mă rog, a făcut o dramatizare a romanului Războiul Lumilor, de H.G. Adică Wells. A citit Războiul Lumilor, care este despre o invazie extraterestră pe pământ. Mediul era nou, oamenii au deschis radiourile, nu n-au înțeles ce se întâmplă, a fost o panică națională în Statele Unite. Da, oamenii înțeles că invadează în da. Iată ce e interesant că după aproape 100 de ani, folosind un uh, mediu nou, care este internetul, că nu în conștiința societăților, sistemele astea de comunicare sunt noi, societatea. Oamenii încă nu s-au obișnuit, n-au încă reflexe de scepticism dezvoltate față de ce se întâmplă pe net. O intenție bună a dus la niște momente de panică. Acum după Moise, trebuie să-ți lași barbă și să regizezi niște filme. Asta trebuie să faci. E bine așa, te așteptăm la România în direct la 1 și un sfert. Moise Guran, mulțumim! Morson <coughs> Pentru că te-am trezit atât de dimineață Moise și Wells. ai venit alături de noi. Taylor și Europa FM te invită la concurs, răspunde la întrebarea inspirată din știrea de diamant și intri în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Știrea de diamant de astăzi este... Inelul de logodnă apare ca simbol social încă din antichitate. În tocmai în zilele noastre el, bărbatul, oferea inelul alesei lui cu intenția de a întemeia o familie, stând cu inima cât un purice dacă ea va zice da. Inelele din aur cu pietre prețioase au început să ia amploare în perioada medievală. Cele mai populare pietre prețioase erau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 vrei să ai mai multe șanse de câștig detalii și regulament pe europa.fm.ro Mult succes! Vino la Practicar să profiti de oferte de primăvară practic de nerefuzat! Ai pompă submersibilă pentru apă murdară, putere 400W la doar 109,9 lei! Cumpără și online pe www.practicăr.ro la casa, la casă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 8 48 de minute, avem bătălia sexelor și o tabletă de dată în dimineața. Asta Laura din Bârladie cu noi, bună dimineața! Bună! Laura! Yellow! Bună dimineața! Bună dimineața. Așa, Laura, te pierdusem! Hai că ne grăbim! E și Adrian din București cu noi, bună dimineața, Adrian! Bună dimineața! Salut! Totul bine, da? Da da. da, da! Fiți atenți că începem batalia sexelor. Vlad a domn profesor a pregătit întrebările. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în fix 10 secunde. Aici, BT Mic, de la Banca Transilvania. Ofer credite pentru afaceri mici, mici, mici și mici, mici, mici. Detalii pe betemic.ru Ia să vedem noi. Cine începe? Laura sau Adrian? Mulțumesc! Ha? Adrian? Prima da, întrebare hai. este pentru tine, domnul Adrian. La ce dată se consideră că a început revoluția din decembrie 1989? 17 decembrie. 16. Ah. Laura, de pe ce clădire din București au fugit cu un elicopter soții Ceaușescu pe 22 decembrie 1989? L-am uh, blocat. Da, nu, nu, de pe ce ce? Era undeva Clădirea... în centru Era undeva în centru Clădirea oh. Comitetului Central În centru Bun, domnul Adrian Cine a scris Balada Miorița? Oh. Nu știu Hai, nu știa <laughs> Autor popular, domnul Adrian Da <laughs> Cum v-a e corect Laura Laura, te-ai da. deblocat? Da, încerc Bine, hai Emoțiile Hai, bre, lasă emoțiile Fii antenă la mine Laura, da. cum se numește locul unde se întâlnesc duminica țăranii din romanul Moromeții, ca să citească ziarele și să facă politică? Uh... Tot în centru. În centrul comunei, da. Nu știu. În centru statului. Uh, nu în centru sat. <laughs> <laughs> în satul În, în uh... poiana lui Ocan, în centru oh, sat. În da. fața nu? <laughs> Bine, sunteți la egalitate, 0-0. Adrian. Da, vă rog. Cum o, da, vă rog. Cum, cum o da. chema pe soția lui Ulise, eroul din Iliada și Odisea? Hai că-i bine. Da. Doamna Ulise, a? No, no, no. o chema Penelopa. Penelopa. Ah. Laura! Da. Hai mai deblochează-te odată, că asta este, dacă nu știi răspunsul asta, asta e atât de simplă. Fii atentă! Cum îi chema pe cei doi frați gemeni hrăniți de lupoaică de care este legat mitul fondării Romei? Remus și Romulus Asta este! Da. Bravo! Felicitări! Bravo! Romulus și Remus! Asta, da, Aia nu invers! Romul și Remus, da. Băi, important e că i-a spus. Da, și cine a ucis pe cine în cele din urmă, te întreb suplimentar. Că frații gemeni s-au ucis pentru că da, da, da, mi-aduc aminte Îți aduce aminte, n-a fost așa de mult Adriană s-au putut decide pe care dintre cele șapte coline să fie construit satul inițial Da, și s-au certat și unul dintre ei l-a omorât pe celălalt Cine a omorât pe cine? Stai că e și Moise și are și Moise comentarii Contestație că Romulus l-a omorât pe Remus că se cheamă Roma, nu Rema Da, da Bun, De deci ce vreau să spună domnul Petreanu cine a scris Miorița? Autorul popular. Nu există așa da, ceva. Da. Adică cine e Luca Pastia, anonim autor popular, da, de deci asta o, e Eu văd popular. pe Luca scriind poezia anonime. da. Vă rog eu. Hai că mi zis că ne grăbim. Păi eu da dar, că nu știu, era vă... un răspuns corect. Măi, nu se că trebuie să băgă publicitate noi aici mai și scuzați. Nu, stai așa, dacă tot e aici. Dacă tot e aici, moi are și contestații vizavi de de dublu sau nimic și de întrebări. Că sunt foarte grele. Sunt tot acum. Suntem Mai avem două întrebări. iertați-mă, sunt băgat la mijloc acum între cei doi autori ai întrebărilor cu autor necunoscut de la... Deci, eu cred că la concursul care tocmai s-a încheiat sunt mai miște întrebările decât de așa, ceea ce l-a pe Luca. Dar, pe de altă parte, și Petreanu o mai comite câteodată cu niște întrebări la care, sincer să vă spun, nu știu răspunsul. Oriște, mă supără. e ideea să afle lumea, să educăm lumea. Da. Mă se va aminte. Lui s-a dat voie să fac o dată dublu sau nimic. Da. Trebuie memorabilă, în care nimeni n-a răspuns, la nimic. Nimeni răspuns nim la nimic niciodată, în cele din urmă a trebuit să-l dăm afară din studio ca să dăm niște bani în ziua Așa e. Da. Și-am da. refăcut cum? Gata, da, da, da, da. mă simt și plec singur. Da. Nu pleca, nu, nu revin la 1 și un sfert. Mai... revine la 1 și un sfert cu România în direct. Noi revenim cu dublu sau nimic, dacă tot am amintit am de dublu sau nimic, avem 800 de euro de dat în această dimineață, însă după ora 9 și tot după 9, după știrile Europa FM, la Radio cu rămâneți cu noi.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 Flori sau cosmetice, dulciuri sau articole vestimentare La Carrefour orice poate deveni un mărțișor original pentru femeile din viața ta Pe 5 și 6 martie ai 25% reducere la toată gama de trollere la monza. În plus ai 50% reducere la vasele de gătit de Limano Stoneforte prin acumulare de puncte Ai tigaie Stoneforte 28 de cm la 69,90 lei și pui grill la 5,99 lei kilogramul Carrefour, pentru o viață mai bună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 Ziua bună, se cunoaște după cafea de dimineață. La EMAG ai până la 45 reducere la expresoarele Bosch Tassimo. de de pe EMAG expresorul automat Bosch Tassimo Vivi, ce prepară o gamă variată de băuturi la doar 209 lei. Pregătește băuturi complet automat cu atingere de buton. Bosch. Tehnica pentru o viață. EMAG.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 Zi în capitală. După lucrări care au durat aproape 8 luni, secția de terapie intensivă a Spitalului de Arș din capital a fost redeschisă astăzi, a anunțat primarul sectorului 1, Dan Tudorache. Secția a fost închisă în iulie 2016 după ce în spațiul public au apărut informații referitoare la decesul unei femei care inițial ar fi fost supusă unei transfuzii greșite de sânge, dar și imagini cu un bolnav pe rănile căruia se aflau larve. A urmat un control în urma căruia inspecția sanitară a decis suspendarea activității secției de anestezie terapie intensivă a Spitalului de Arși și sau data contravenționale în valoare de 6.000 de lei. În ambele cazuri au fost deschise dosare penale. Astăzi, la interviurile, Europa FM este invitat directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului Constantin Ionescu. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său despre sistemul de avertizare la cutremur puternic, despre cercetările privind zona seismică din bazinul Mării Negre, dar și despre lipsa resurselor care împiedică Institutul să dezvolte aplicații utile populației în cazul unui seism major. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europ www.fm.ro Calcule și discuții la Ministerul Muncii Pentru a noi legea salarizării unitare Ministrul de Resort, Guța Vasilescu, spune că de astăzi ar trebui să înceapă negocierile cu sindicatele din Ordinea Publică și Sănătate pe acest subiect. De altfel, recent ministrul s-a lansat în promisiuni optimiste. A spus, între altele, că salariile bugetarilor care câștigă mai puțin de 4.000 de lei pe lună vor fi dublate. Nici măcar sindicaliștii nu văd cu ochi buni un astfel de anunț. Ciprian Ioana explică. Angajații de la stat care câștigă până în 4.000 de lei vor avea salarii duble, iar lefurile care depășesc acest nivel se vor majora cu 45%. Și după pragul de 7.000 de lei vor fi creșteri de salarii, dar nu foarte mari. Iată câteva dintre promisiunile ministrului Muncii, Lia Olguța-Vasilescu. Președintele Cartel Alfa Bogdan Hosu, spunea însă că nu a primit nicio invitație la discuții pe tema legii salarizării unitare. De altfel, liderul sindical nu ar fi de acord cu aceste propuneri pentru că, în acest fel, vor fi derapaje majore într categoriile de bugetari. Doamna ministru a făcut mai multe declarații, unele s-au contrazis. Este clar că nu vom fi de acord cu hai să spunem două viteze la nivelul salariului minim garantat în plată. Problema unei politici echitabile, care nu face discriminare, este majoră. Va crea disensiuni și evident, stări conflictuale. Bogdan Hosu mai crede că aceste creștere anunțate de ministrul Muncii vor afecta și sectorul privat. Deprecizat că Lia Olguța Vasilescu nu a specificat nici cu ce bani pot fi susținute aceste creșteri și nici de când se vor aplica majorările salariale. Tensiunile dintre Ucraina și Rusia ajung astăzi la cea mai înaltă instanță 1. Curtea internațională de justiție începe audierile în cazul plângerii depuse de Chiev, care acuză Moscova că susține separatiștii proruși în estul Ucrainei. Mai multe detalii are Raluca Hatmanu. Potrivit plângerii depuse în instanță de Ucraina, forțele separatiste sprijinite de Moscova au comis acte de terorism. Printre acțiunile invocate se numără bombardarea unor zone rezidențiale, precum și doborârea avionului Malaysia Airlines în iulie 2014, soldat cu moartea a aproape 300 de pasageri și membrii ai echipajului. Așadar, Ucraina acuză Moscova de încălcarea convențiilor ONU privind lupta împotriva terorismului prin susținerea oferită grupărilor separatiste din Crimea și din estul Ucrainei, unde luptele s-au soldat în ultimii trei ani cu aproximativ 10.000 de morți. De cealaltă parte, Moscova a negat în repetate rânduri implicarea. De regulă, procesele la ONU durează ani de zile. Deși deciziile curții sunt obligatorii, instanța nu are niciun mijloc de a impune respectarea lor. În Statele Unite, Donald Trump ar urma să semneze astăzi o nouă versiune a decretului său cu privire la imigrație. Precedentul document a fost suspendat de justiție după ce a provocat o enormă controversă și haos pe aeroporturi. Liderul de la Casa Albă va semna noul decret la Departamentul pentru Securitate Internă. Presa nu a putut afla ce schimbări intenționează Donald Trump să introducă prin noul text. Vechiul decret interzicea intrarea în Statele Unite a cetățenilor din șapte țări cu populație majoritar musulmană pe o perioadă de 90 de zile. A tuturor refugiaților, timp de de. 20 de zile și a refugiaților sirieni în mod permanent. Știrile s-au presc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste oră. Iona, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Dinamo, CFR Cluj și CSU Craiova vor juca în play ul ligii întâi în timp ce Gazmetan Media și-a ratat calificarea. Aseară în meciurile decisive din ultima etapă a sezonului regulat, jucate simultan, Dinamo a câștigat cu 2-0 în deplasare la pandurii Târgu Jiu, CFR a învins cu 1-0 liderul viitorul, iar CSU Craiova a trecut cu 1-0 de Gazmetan. Acum punctele vor fi înjumătățite și vece viitorul va începe play ul cu doar două avans față de steaua, spre nemulțumirea lui Gheorghe Hagi, care nu nu este de acord cu această regulă El consideră că jucătorii se-au muncit degeaba până acum Și că mai bine se începea de la zero Minicampionatul care va debuta din runda următoare Se anunță foarte echilibrat Viitorul și a șasea a clasat Dinamo sunt despărțite de numai 5 puncte Clasamentul final și programul play ului vor fi stabilite diseară în funcție de rezultatul meciului campioanei antitră Astra Giurgiu cu Fece Botoșani, de la ora 20.30. Mulțumim Luca, 5 minute, continuăm cu Andreesca la radio și dublu sau nimic, azi dăm 800 de euro. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Swimming in your water something spiritual I'm born again get time you spend the night Cause your sex takes me to paradise yeah your sex takes me to paradise And it shows yeah yeah yeah Cause you make me testify Ooh. You can make a sinner change his ways Ooh. Open up your gates cause I can't wait to see the light Ooh. And right there is where I want to stay yeah, yeah, yeah, yeah. Cause your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me essential În două minute așa, încep înscririle pentru dublu sau nimic, 800 de euro la Europa FM în această dimineață, în weekend, sâmbătă, la Andrei la radio, a fost invitată doamna dr. Mihaela Leventer, unul dintre cei mai renumiți dermatologi din România. Studiu, examen, examen, studiu, studiu, muncă, studiu, din nou examene și acum patron de clinică. Care ar fi cel mai bun spa de dat femeilor în luna martie? Să poartă un <laughs> Da. să zâmbească și uh, niciun caz să nu se ducă la solar. Asta este să nu se ducă la cel solar, mai important pe care îl dau din toată inima. În Pentru... continuare sunt, sunt multe um... doamne care merg la solar, nu? Sunt. au și apărut problemele în cabinetele dermatologilor legate de expunerea aceasta la solar e o modă care va lăsa urmări știți desigur că ultravioletele dăunează că produc o modificare a structurii a ADN-ului celular cu potențial de apariția cancerelor de piele și în momentul de față se știe cu siguranță că leziunile canceroase pe piele sunt corelate cu uh, expunerea prelungită sau uh, agresivă la lumină naturală sau artificială, iar legate de solar, sunt deja țări care au, programe, interzis. Da, au interzis sau au programe de educație specială, iar în România se pregătește, știam, de anul trecut o lege care să ne alinieze să zicem, la cerințele Uniunii Europene, adică nu sub 18 ani, un simțământ informat. Uh, sigur, te poți de dacă vrei la solar, sunt la solar, dar trebuie să fii informat și să îți asumi aceste să riscuri. Să știi care sunt riscurile. Da. Să ți se spună foarte clar care sunt riscurile. Am uh, avut o mamă cofetiță de 18 ani uh -huh. care cerea o corecție a ridurilor. Uitați când zâmbește, aici se întâmplă așa. Aici are o mică cicatrice. și. Adică acestea de la da. ochii de... Da, exprezia, și venea dintr-un oraș din provincie destul de departe, Mama și fică, veneau la mine pentru această procedură și am uh, explicat mamei totuși este foarte mică e normal să, să se... ori, da. da, e normal da. să se pliseze acolo pielea, pot să corectez cicatricea dar nu văd necesar să intrăm într-o astfel de procedură și știți ce mi-a spus mama și asta m-a șocat Felisa mea este perfecționistă și noi o încurajăm eu am considerat că este o depășire a normelor etice. De altfel, sigur, de la 18 ani încolo... Au... Ești adult și poți să faci, poți ce, vrei, să faci ce vrei, sigur. Dar sub 18, procedurile acelea estetice făcute la... a existat o intervenție la o fetiță pubertă cu în Germania. Medicul același a pierdut licența. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Așteptăm SMS-urile voastre cu tarif normal la 1769. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și haideți în concurs. Luca a pregătit întrebările, cele patru întrebări de astăzi. Primele două au fost avizate de Moise Guran. Deci... Da, mie mi se par foarte grele. Foarte grele întrebările În astăzi. de grele. Da. Incredibil de grele. Nu știu, Vlad, tu știi despre ce e vorba? Nu, nu, mie Las nu mai spune, că nu poți să duci. Oricum, nu se, înc nu se încadrează în tiparul uh, tău, sunt mult mai ușoare decât în bătălia sexelor. Bine. Dublu sau nimic, 800 de euro SMS cu tarif normal la 1769 scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și haideți în jocul nostru! Ce azi? La întrebarea asta, Adi Hădean are întotdeauna răspunsul de bun gust. se te la masă cu cele mai savuroase rețete în fiecare duminică de la ora 12 la Europa FM. Sunt Adi Hădean și vă aștept la Europa FM cu Medium Rare. Ascultă Medium Rare cu Adi Hădean. O emisiune oferită de Cellgross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Da, am rezolvat, tot e pregătit pentru mâine. Da, ce mă bucur, nu fi emoționată. Prezentarea o știi, o să te descurci minunat. Nu asta e problema, am blocat de bine, n am mai ieșit de câteva zile și opățesc la fel de la stres și emoții. Mi-a recomandat farmacistul am dufalac fruit. Acum sunt ca un fulg. Dufalac fruit laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului, pentru ca tu să ții pasul cu ritmul vieții tale. Acționează delicat, iar aroma de prune te va surprinde plăcut. Dufalac fruit poți uita de constipație. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 I'm only human It's all it takes to put the blame on me Don't put the blame on me I'm no prophet or messiah We should go looking somewhere high I'm only human after all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 Da, astăzi spunem, bravo autorului necunoscut, ca să zic așa, autorul popular, cam <laughs> da. Se întâmplă în Cluj și am văzut pe Facebook știrea asta. Mă rog, nu e o știre, e o întâmplare. În Cluj au început să apară oameni, nu știu cum să prezint, oameni care își lasă uh, mesaje la locurile de parcare, spunând așa, aceasta este o parcare cu plată pe un loc gol, aceasta este o parcare cu plată, dar ai permisiunea să parchezi aici. Te rog doar să-mi trimiți un SMS cu numărul tău ca să te pot înștiința când am nevoie să eliberez parcarea. Îți mulțumesc! Deci, cu alte cuvinte, te la să înțelegeți? parchezi în locul meu. Da. Atâta timp cât eu nu sunt acolo. Da. Eu plătesc parcarea asta, e parcarea mea plătită. Uh -huh. Dar, în mod evident, mașina mea nu este în parcarea. Acum am treabă, locul de parcare e liber parchează liniștit aici, numai lasăm numărul tău de telefon, trimitem numărul tău de telefon ca să-ți dau un SMS și să spun, vezi că vin. Am Ias nevoie să-i parcarea da. în jumătate de oră sau într-o oră. Ce parcare o... temporară. Da. Și mi se pare o chestie formidabilă de cooperare. Oamenii se ajutorează între ei într-un oraș care suferă. Plujul este unul din orașele care suferă. Într-o țară care suferă, că toată țara suferă de locuri uh, de parcare. Da, lipsei locurilor de parcare. În București au apărut altfel de uh, mesaje, le știm cu toții. Parchezi pe un loc și lași numărul de telefon în parbriz și spui, sună mă când ai nevoie. E, asta este un pas în plus. Că, știi, când ai treabă pe undeva, vezi niște locuri de parcare libere, dar sunt, cel puțin, bucurești, sunt pancarte. Loc autorizat, plătit, nu poate nu și eu, nu parca. Și te gândești, mamă, dacă las mașina aici, că vine un nebun și îi dă foc. Și da. sau mi o zgârie, sau -mi spar parbrizul, sau... Mai la bine de... nu risc, adică mai au la bătaie cu un nebun pe bun. Diferența bune. e că ei te invită să parchezi. Da. Foarte mișto o mișto idee. Până mi-a plăcea, mi-a să extindă. Nu, nu știu mai cu este. este... Un autor popular. Spune. Da, semnalat o cineva pe Facebook. Zice: "Uite ce a apărut în uh... Uite ce apare în Cluj." E Astfel foarte de tare. Bravo. Mm -hmm. Bravo. No și 24 de minute. Imediat jucăm dublu sau nimic în deșteptarea pentru 800 de euro.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 cu o floare nu se face primăvară, dar cu ofertele speciale de la Practicăr la pomii fructiferi, aduci primăvara la tine în grădină. Vino la practicări și ai pomii fructiferi, diferite soiuri, la doar 8,99 lei.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 La EMAG ai reduceri bine crescute de până la 30% la încorporabilele Hansa. Comanda acum de pe EMAG pachetul promoțional de încorporabile Hansa, inox format de cuptor electric cu display și grill, plus plită pe gaz cu aprindere electrică la doar 899 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu.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 Soția mă strigă Mon cher ne, Nepoții îmi spun pe nume Radu Iar instructorul de surf spune Smeul <laughs>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 is bringing me out the dark the scars Europa FM 9 și 34 și de minute, dăm și astăzi 800 de euro. Sau dăm astăzi 800 de euro? nu știu cum să formulez corect. <laughs> Hai rând. să dăm astăzi 800 de euro. Hai să dăm 800 de euro. Hai nu? să dați da. astăzi 800 de euro. Da, Vlad nu da niciodată. Irina e din București, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Tu ești cu banii pe loc? Eu sunt cu emoții deci... Pentru că sunt singură în birou Așa. Și m-a sunat colega noastră Era să-i și închid Că vorbeam cu altcineva la telefon Și zic, bine, hai să răspund, bine, am hai, răspund. Hai, <laughs> Și în momentul ăla ziceam Stați un pic măcar să parchez și am ajuns și în birou În singură, de păcat foarte bine. Singurica. Foarte Înțeles. bine. Lasă că iei to toți banii. Nu știe da. nimeni că. Dar mergeți în alt birou din clădire. Nu mai, nu mai. E singură. Nu mai Toată clădirea un singur birou, e a singură. Da. da. La ultimul etaj nu e nimeni da. și la parter la fel. Irina e un fel de Trump, Nu mai are propriile clădiri. <coughs> Undeva okay. în America. Poate o să ajungi președinte, cine știe, așa că ne portăm frumos cu tine. Astăzi avem 800 de euro, patru întrebări, plecăm de la 100 și ajungem până la maxim 800 de euro. Asta dacă dublăm de fiecare dată, ceea ce poți face chiar tu, adică decizii e la tine, doar că riști de fiecare dată când dublezi suma să pierzi banii câștigați până atunci dacă răspunzi greșit. Da. Da, deci și poți opri la un moment, da, să rămâi cu mai puțin bani, Da. Da. Bine, 8 secunde pentru fiecare Răspuns corect Întrebările sunt foarte grele astăzi Nu știu cum le-a ales Luca Sunt foarte dificile toate nu luam seama, stai liniștită <laughs> Mi s-au părut mai grele cele spuse de Vlad Ei o oră Ei, de asta. No. Nu Cred. crezi La Vlad, teoretic, dacă îi treci Și câștigi bătălia sexelor e... Poți să devii ce vrei tu în piață. E concurs Am... de precalificare Da. Adică o să mergi oriunde. Da. E ca examenul de la medicină. Greu de intrat, greu să treci examenul, dar după aia. Și că de obicei în Occident, în Statele Unite, în Canada, nu se verifică. Diplomele pe care le iei în România nu sunt valabile. E, dacă ai câștigat bătălia sexelor, te califici oriunde în, în America. <laughs> adică ai jobul. <laughs> Că... Și, atent, în 2015, eu am câștigat o dată bătălia sexelor. O să-i o să-i migrezi. Bravo, bravo. Păi și-ai rămas în țară vorba lui <laughs> Da. Bine, dacă ai câștigat bătălia sexelor, atunci ne iei banii la dublu sau nimic. Fii atentă, Irina. Începem de la 100 de euro, da? Da. Mult succes atunci. 100 de euro 100 de euro din cariera Irinei. Câte laturi are un hexagon? 6. 6. Mili Micro. Stați un pic. Nano Nano Pico. <laughs> Mamă, lasă-mă, că eu nu mai... Lucar! Ş Vlad! Ş Hexa. Hexagon! N-am zis Pentagon? N-am zis altele, nu? Hexagon am zis. Deci, eu așteptam în felul următor să fie... Nu mai 7! așa! Șapte! <laughs> da! Șase sau șapte, pe la urmă? Ce Șase. 6 a zis Bine. Irina. <gătă> <gătă> da. Ai câștigat. <gătă> da, Zici că a fost regie. Da. Așa ținut. Dar acum, vă, Vlad nu-i place să fie șușuit. Nu mai e la mine. Ce se întâmplă? Noi am avut probleme mari de tot aici cu Pentagonul, cu Cvintetul și am zis că dacă și cu Hexagonul... Sunt probleme, ne Sunt probleme ne de mine, e grav. Deci, da. Asta e. da, între timp a intrat un client Așa că să-l rog să mă ajute Dacă știe răspunsul la întrebare da. okay? Dar spune-mi, te rog, câte laturi are strâmtoarea Dodecanez? E, a, aia asta pun întrebarea la Bătălia da. sexelor Mai bine vezi de treaba ta, Vlad <laughs> Înțelegi? Foarte bine că l-ai pus la punct Bravo, Irina Ai 100 de euro, ce faci cu ei? Merg mai departe, încă o dată. După aia, cred că vedem. Mă da. opresc, da, vedem. Cu clientul te cunoști, adică vrei să da, trebuie da. să... Da. da, Nu, ne cunoaștem. Da. Poate aștepta puțin, nu? Adică nu se grăbește. Sigur, da. da. Poți să explici despre ce e vorba, faptul că ai ajuns la 200 de euro, la dublu sau nimic. Uite, și Moise aici are, are emoții. Moise are întotdeauna emoții. El vrea să dea banii de fiecare dată. Bine, Irina, 200 de euro? Da. Bine. Yeah. 200 de euro. Uf! Oh. Așa că nu mai pot plec <laughs> Hai, nu pleca, unde pleci? Rămâi aici Hai, nu ne mai fierbe Irina, spunem în ce județ se află Salina Pride? De unde am transmis una dintre edițiile deșteptarea în decembrie? <fart> ah. Harghita? Covasna, Harghita... Ai zis Harghita fix în apătul bombului? Harghita, Harghita Păi în județul une, De ce n-ai zis prima dată Covasna? Păi în județul Hunedoara... Clientul de lângă mine m-a uitat la el după aia și a zis Covasna și am zis după el, dar eu totuși Harghita am, am rămas. Clientul a zis Covasna? Fosna? Vezi, da. clientul nostru, tot stăpânul nostru. Mărește-i prețul ăsta. Mărește-i prețul. Nu e harghita, ce că sunt mare spreț. ha. Da, să ne spui dacă pleacă. Nu, nu, nu, e aici, e aici. Da. Dacă-ți-ai fi ascultat clientul. Da. Ce-ai fi spus? Con Convasna. Altul era deznodământul. Acum. Măi, Irina. Măi, dragă Irina. Ce ne facem? Eu acum am să dacă merg mai departe. Păi stai că nu știi, sigur că ai câștigat. Cu alte cuvinte, bine, mai lasă-ne. Ești câștine. sigur că ai câștigat? Da. E sigur, bine, mă, nu poți să faci nimic Bravo, al Clientul ce zice? Uh, încă nu era convins, acum abia s-a a, -a, -a convins că e harghita. S-a lămurit, da? Da. E mări prețul, sper. Uh, încă nu, încă nu stia încă nu știe. Bine, Harghita era. Ai avut vreo că ai răspuns pe ultima fracțiune. Of. Da, da. Trebuia să faci și tu. Harghita. Harghita. <laughs> Bine, ai 200 de euro. Ce faci cu banii ăștia? Îi faci și A... îi transformi în 400? Nu, mă opresc. A... Și vă spun și de ce, că de fiecare dată stau la birou și cel care trece de-a doua întrebare la 3-a, 80% din răspunsuri, sunt greșite sau Alu nu reușește. cu statistică, da. Păi da, da dacă treci la 3-a întrebare, la 4-a, 80% câștigă. Uh, da, corect, dar totuși eu cred că mai bine mă opresc, că e luni, început Așa. de martie, săptămâna femeilor și mai bine mă opresc. Vreau un, un cadou, vreau da. un cadou. Da, da, mm -hmm. colegul meu, am alt coleg care e în parcare și îmi zice acum că face în chef, deci suntem bine De 200 de ore nu sunt prea mulți Nu, nu, suntem puțini aici la birou Având în vedere statistica de 80% care pică, eu te încurajez să mergi mai departe Eu <laughs> da, știu, știu, de fiecare dată și colega mea zice oprește-te, oprește-te și se duce mai departe și până la urmă Știi că Bup, eu spun de obicei oprește-te, oprește-te, dar acum din potrivă chiar Îți da. dau cuvântul a... meu, donare, că nu știu întrebarea Ar putea să fie o întrebare ușoară Și nu mă, nu, nu mă convingi mă Nu te conving. Moise, tu no. ce zici? Să meargă mai departe? Moise, Moise... Să mai departe. Zis, zi la microfon, Moise M-a întrebat Luca care e mai ușoară Dintre ele și eu am zis că asta cu Praia Dar ar trebui să fie a doua Deci a treia putea să fie a doua Deci, cum ar veni deci mai a treia cumva e mai... A... E... am înțeles A treia e mai ușoară decât a doua Asta vrei să spui? Da cum nu vrei să spui asta? Mă rog, lasă, măi, se vrea să spună, dar nu se poate exprima. Irina, da. ia zi. Mă opresc, sigur mă opresc. Sigur? Nu știu când o să mă mai sunați. Eu de trei ani joc, de trei ani. Aoleo, mamă, ce așteptare. Da, deci nu, nu. Păi și nu-i păcat să ajungi până aici, să ai 800 de euro pe masă uh, și da, să te oprești la Da, Dacă era și soțul lângă mine, sau colega, sau și colegul mai... Mergem. Păi ai nu... un client și ai și colegul care era în parcare, n, -n, -n ajuns să în, în birou? Nu, nu, nu. Păi semn în parcare, ascultă mașină. Făi semn să vină în coace. <laughs> nu, mă opresc, nu, nu, vă rog. Nu e te lași. Bine. Nu te lași. Am înțeles. Bine, e sigură? Te mai întreb o dată, e sigură, sigură? Da. Ajung 200 de euro în săptămâna de 8 marție, da. Perfect, da. Irina, ai 200 de euro, Mulțumim. Bravo! Ii! Ii! Îți faci un selfie, de da, cu clientul chigur, chigur. Căci împreună ați participat și am să te rog să te trimiți fotografia Pe deșteptarearundeeuropafm.ro Ești pregătită pentru a treia întrebare? Da, hai În, a hai în afara jocului, în afara Ii, jocului de data asta N-avem niciun bani pentru tine, dar Ai putea să ne răspunzi în 8 secunde Cine a scris romanul Micul Prinț? acum am găsit pe net, dar nu. Păi zine, că era în Antoine timp. de nu, nici nu știu să-l vor, nu. Ca să se Da, cred că e săncoal. Ai fi zis bine. Zi, da. zi acum. Nu, sânt. Beton, beton. Beton. Îmi pare rău, uite, nu Antoine mai știi să aștepți să găsești, Xperi. da. Beton de saint -Experi nu mă așteptam să-l găsești, da. în... dar l-ai găsit cumva în 8 secunde, doar că n-ai avut curaj să-l spui pentru că no, no. ți-era dificil Probabil, să pronunți. Da. Exact, da. Irina, Altfel... te opri bine. Ai nu. 200 de euro în dimineața asta. Te felicităm și pentru faptul că ai ales bine, ai ales să te oprești la timp, încât să încât uh, să nu pierzi banii. Bravo! Mulțumesc foarte mult! Bravo, bravo! Întrebarea asta cu Micu Prinț mi-a fost inspirată de știrea din această dimineață pe care a dat-o Vlad cu profesoara care nu se ține de programă și le de lucruri alternative, da, Micu Prinț și Cartea Junglei și mi s-a părut o chestiune abordabilă, în fine. Da, dacă era după Ciprian care a venit și la între timp, ar fi dat din Cartea Junglei, da, așa. Bine, 9 și 45, nu pleacă nimeni, deșeptarea continua. continuă Alipa 9 și 49 de minute Vlad, ce să te întreb? După emisiune mergem să mâncăm și noi ceva? Fac eu cinste dacă vrei. Lunea la Cărciumă? Lunea la Cărciumă, da. Nu în sensul în care bună. ne ridicăm și plecăm simultan. A, <laughs> dacă vrei. vrei. Da, Asta se cheamă țeapă. Păi, așa se cheamă. Da, dacă tot ai adus vorba, uite așa, să îmi prezint scuze ascultătorilor, pentru că săptămâna trecută, vineri, când pregăteam avocatul diavolului, stăteam aici în studio și lucram și Ciprian a dat știrea cu românii care ar fi plecat fără Spania, să plătească da. în gașcă de la o cărciumă spaniolească. Și eu am deschis microfonul și am spus că eu cred că ăsta e un fonfleo de presă. Pentru că mm. nu e posibil să se întâmple așa ceva. 120, cum să plece fără să plătească, am avut un reflex și am zis, nu cred că e adevărat, nu v-am văzut, sursa nu știu. E, aparent, da, sunt, adică după ce a apărut știrea au apărut din și alte informații care confirmă ce s-a întâmplat, ba chiar apar detalii despre alte operațiuni de acest gen. S-ar zice că e o bandă de români acolo care cu asta se ocupă. Un al treilea patron de restaurant din Spania a anunțat că a fost păcălit de un grup de români, cel mai probabil aceeași. Cum a fost asta? Sub pretextul unui botez, relatează corespondentul Digi din Spania, 200 de români au mers la un restaurant din Galicia unde au plătit un avans de 3.000 de euro și au fugit fără să achite restul notei de plată care era de 8.000 de euro. Deci, acum trebuie să remarcăm o evoluție, că în urmă cu 10-15 ani... Românii spălau vase în restaurantele din Spania păi și cu spală Putina. <laughs> Patronul spune că n-a bănuit nimic pentru că nașul copilului mai organizase un eveniment la restaurantul ăsta fără să provoace probleme. Deci uh -huh. cred că a era recunoaștere. Da, da, da. S-au dus se ca că -au la... Auzi bon. cum, cu, oare cum se fac lucrurile astea? De obicei la botezi trimiți invitație. Cu tare și cu tare vă invităm te copilul, se da. creștinează, nu știu ce o chestie, una alta. Și jos e un, o steluță de aia, nu? Și spune, vedeți că la final fugim. La final fugim. <laughs> Sau cum e? Cred că da. Bun, acum România a ieșit din restaurant sub pretextul că, ies, că merg să privească focul de artificii. <laughs> Au ieșit Bun. la focul de artificii și au plecat <laughs> Bun, ăsta e al treilea incident de acest gen Care iese la iveală în ultimele zile S-a mai aflat despre o nuntă de 200 de persoane De la care oamenii au plecat fără să achite 10.000 de euro Deci n-au mai plătit acâmul La început săptămânii 120 de români Se presupune că de etnie Roma, dar nu știm Au petrecut la un botez și au fugit fără să mai achite nota de plată de 2.000 de euro Ăștia au ieșit dansând conga da, ta da, ta ta ta da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, să da, um, da, îngrozitor, îngrozitor adică, ce da, organizate, bun, mai da, da, Cred, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Vreodată da, în da, da, da, da, da, da, dar 120 de oameni nu atât de la un botez sau De fapt, o... e ciudă? Hă? Că nu te gândim mai devreme? Nu recunosc că am tras odată o țeapă de 10%. În ce sens? <laughs> Vorbesc serios. Sigur, să... te-am te mai întrebat o dată, vrei să-ți povestești asta la radio, da? Da, mă. E sigur, am da. Eram student, întâi mai la mare. Așa. Și? <laughs> și eram cu toată gașca și um, doamna aceea care ne-a dat să mâncăm, ce ne-o fi dat să mâncăm acolo la cărciuma respectivă, ne-a încărcat nota. Și ne-am supărat, am trimis-o să recalculeze. Și a plecat. Am, am plătit banii, dar am zis că ce în plus să recalculeze că e neregulă. Aia s-a supărat și s-a dus, a zis că ea cheamă directorul să... și erau 10%. Deci nu ne-a lăsat furați de 10% asta a fost. Tot e bine, m-am speriat, am crezut că ați dat țeapă de țeapă. Băi, nu. Dar da, uite, pentru că vezi, nu am știut niciodată să dansez conga. Asta e țeapă Ingineresc, da, da. Vă rog frumos, dacă hotărâm în să tragem țeapă în rib de conga, eu aș vrea să fiu ultimul, dacă se poate să închei coada da? Bine, nu. cam atât pentru astăzi, mai avem un singur minut și aș vrea să îl întrebăm încă o dată pe Moise ce facem astăzi la România în direct. Ce Am este pinguinul cu conga malăuri? Păi da, tu cu conga pe bune, adică... Conga, mă! În fine. România în direct, unul și un sfert. Da. Astăzi la România în direct o să discutăm despre alertarea timpurie în caz de dezastre. Eu vreau să fiu alertat. Petreanu Timpuria. vrea să fie alertat, s-a consemnat acest lucru. Asta arată... Petreanu este un tip foarte educat, după cum v-ați dat seama. uneori mă arăt. enervează cu conga, în loc să vorbească despre dansul pinguinului. El vorbește despre conga. Și Dar știți cum e cu intelectualii ăștia, de te doare dinții de la ei? Mă scuzați, domnul Moise, sunt. Eu cred că de viață. e diferit de dansul pingului, foarte diferit. Da, știu. Nici sigur. Nici sigur. adică. ne taie MCR-ul. Deci, în felul următor. Intelectualii nu întotdeauna. adică se gândesc așa la toată populația care poate n-are educația lor. Domnule, e o problemă. Eu spun asta. Eu, care am implementat și am dezimplementat o alertă de cutremur, e o problemă cu oamenii care nu să poată fi educați în acest domeniu. Ei se panichează. Uh -huh. Se panichează și... Băi, se... Stai puțin. Panica da. nu ține de educație. Nu te supăra. Panica este o reacție primară. Se petrece în creierul ăla și-o pârlian, reptilian. Da, da. Nu... Ține de educație. Doar educația poate înfrânge panica în opinia mea cred în continuare acest lucru, deși trebuie să mărturisesc că nu am reușit cu educația la un nivel la care aș fi vrut. Deci, întrebare pentru dumneavoastră azi la România în direct. O alertă de cutremur ar fi utilă, nu, implementată de autorități, să ne înțelegem. Eu am da, o nu cu asta. -am Așa. O alertă de cutremur timpurie, adică care să te anunțe cu 20 de secunde înainte sau 10 secunde sau cât o vrea Dumnezeu că urmează un dezastru. Ar fi utilă sau nu? Ar fi utilă sau ar produce mai multe victime? Pentru că, vedeți, nimic nu e infailibil. Asta la și un sfert. România în direct, cu mai siguran, Noi ne oprim aici, dar venim noi și mâine dimineața. De la șapte, numai bine! Receptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ce e mică, mintitică?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 Bobiță, nu, îmi pare rău ca ridicat vocea Și mie, facem pace? Pace! Uhu! La ANG vii și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte Detalii pe NG.ro. Din tăi probleme Și ție. La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale, rezultate notabile de la primele aplicări.